Це починає навіть трохи забавляти, у тебе з'являється настрій. Майже тридцять вісім стиха промовляє, дивлячись на термометр. Вона підходить до письмового столу і бере зламану кліпсу Валерії, довго крутить у пальцях, мовчки показує тобі, і на її обличчі народжується кисла посмішка. Розгріває рукою розгардіяш на столі. Від чого на підлогу падають ручки й олівці, але на це не звертає уваги. Сідає на стіл, з очікуванням стежить за тобою. Марта нагадує тигрицю, яка приготувалася до смертельного поєдинку. Жартома кажеш їй про це, але вона нітрохи не реагує на слова. Вона тут була підносить перед собою зламану кліпсу так, щоб та знаходилася в траєкторії ваших поглядів. Несподівано доходиш до думки, що спостерігаєш за жінкою, яка з полохливою тихого тендітного створіння перетворюється на грізну і небезпечну силу, таку, яка хапається усіма можливими засобами за життя. Значить, це проявляється правічний інстинкт, Такий собі несвідомий наказ вижити і перемогти. Пауза. Яка вона прекрасна. Часу не гаєш. Марто, я нічого від тебе не вимагаю. Слухаєш себе, слухаєш внутрішню дію свого організму. Мліють руки ноги терпне спина. Наче в ритуальному дійстві просягаєш вдовж свого тіла руки, і тобі здається, що вони хочуть рости, подовжуватися. Але на заваді шкіра та м'язи, які, наче, стримують цей процес. Тобі здається, що руки наділені свідомістю, або ніби відчувають твоє бажання подовжуватися. Слухаєш себе. У тілі щось відбувається, воно трохи напружене, але не стільки фізичними зусиллями, скільки тривалою втомою. Наче великі морські волуни всередині тебе прокочується тремтіння. Думаєш, що це, мабуть, і є життя. Його непоборна і вперта сила незалежна від волі та розуму людини. Думаєш, що б робив, якби не хвороба? Можливо, тіло б тоді і хотіло Пройтися вулицею глибоко вдихнути цигарковий дим, або тонути в ніжному жіночому єстві, або поглинути приємну та запашну їжу, скажімо, смажену картоплю з ковтками холодного нежирного кефіру, від якого радо буркотів би шлунок або зануритися в гарячу ванну з великими айсбергами піни запашного шампуню, або гладити мохнатого кота флегматика, або... Ми стільки говорили про нас, що я навіть не знаю. Ти мене слухаєш? Так. Годі вже. Навіщо про це?» Вона, як і завжди в такі хвилини не прощається, зупиняє себе на півслові і покидає тебе. Їй треба сказати слово, друге, неодмінно сказати слово, бажано, відверте і розумне, або ж принаймні тепле і ніжне. Думаєш про те, що саме варто їй сказати, підбираєш фрази, які можна сказати, але нічого путнього не виходить. Натомість, відчуваєш знайомий стан колості, думки ніби вкриті незримою сіткою втоми, намагаєшся збудити їх розумом, але вони ліниві і незграбні, наче вужі у зимовій сплятці. Її можна не відпустити і заспокоїтися, і бути з нею, не бути самому. Її можна відпустити, Подумки не бути самому. Її треба, не треба. Господи! Марта в коридорі поспішно одягається. Чуєш знайомий звук від застібання замочків на жіночих чобітках, шурхотіння пакетика –